wa safihu min khalkihi wa habibuh addal amanah wabalagal risalah wa nashaal ummah wa kashafallahu bihil ghumah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al barzakh bayna al ahadiyyati wal wahidiyah wa bayna al butooni wal zuhul siri tajalli ala'azam Ahmadul bidayati wal bisharah Muhammad Nihaya dan Hidayah, Mahmud Sirah dan Sarira, Mustafa Gunaie dan Riaya, dan atas Alah dan Sallam, Adakah Kamalik, dan seperti yang diperlukan oleh Kamalik. Allahumma Cilala Syaidina Muhammad. Majel Rububiyat berkata, "Wahai Rasulullah, kami tidak menghantar kecuali rahmat kepada umat manusia." Miftah Nubuatan berkata, "Wahai Rasulullah, tidak ada orang yang mendapatkan Al-Quran kecuali dari orang yang bijaksana dan berilmu." Maha Luhyat Yang Agung berkata, "Wahai Rasulullah, Adada kamalik wa kama yaliqu bikamali wa anilna minhu wa ala yadayhi awfaru min al-kurb wa takhsis ya karim ya mujib ya wadud ya allah ya allah ya allah allahumma salli ala sayidina muhammad wa ala ali sayidina muhammad allahumma amin fa amma alhamdulillah kita lafaskan rasa terima kasih dan syukur kita kepada allah subhanahu wa ta'ala di atas limpah kurniannya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita kesempatan untuk terus dipertemukan di dalam majlis-majlis pengajian, majlis-majlis ilmu yang merupakan taman-taman syurga. Semoga semakin dekat kita dengan pengisian yang mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, semakin hampir kita untuk menyayangi dan mencintai Allah serta Rasulnya, dan tas semakin lunak, semakin jinak kita untuk menjadi seorang hamba Allah yang taat kepada Allah secara total. Tuan-tuan yang dirahmati Allah subhanahu wa taala disebabkan di sana ada peluang dalam masa setahun ni saya diberikan peluang untuk sama dengan tuan-tuan yang dirahmati Allah subhanahu wa taala khususnya kalau ada rezeki nanti mungkin setiap hari ahad kuliah zuhur heh setiap hari ahad kuliah zuhur yang mana per minggu itulah yang dimaklumkan kepada saya sama ada jadi tak di itu tak pastilah moga-moga ada kebaikan lah jadi insyaAllah subhanahu wa ta'ala kalau tidak ada aral mintang setiap hari ahad kita akan bertemu kuliah zuhur dalam tempoh sejam dan oleh kerana itu saya memikirkan sepena saya berada di sini selama setahun di Malaysia saya ingin berkongsi moga-moga kita dapat mempelajari satu kitab daripada mula sehingga ke akhir sehingga kita dapat mengambil satu bahagian yang luas di dalam perbahasan ilmu Islam jadi atas rasanya itu saya mikir-mikir saya rasa begitu tertarik untuk berkongsi dengan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama kita mendalami kitab yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Abi Jamrah yang pernah saya sebutkan sebelum ini kitab yang mana Al-Imam Ibnu Abi Jamrah telah pun meringkaskan memilih hadis-hadis yang ada di dalam sahih al imam Al-Bukhari radhiyallahu taala anhu ardhah yang pada asalnya jumlahnya jumlah sahihnya Imam Bukhari kat 7000 lebih Imam Ibn Abi Jamrah memilih daripada 7,000 hadis ini Beliau memilih hampir dekat 300 hadis Dan kitab beliau ini adalah di antara kitab yang penuh dengan keberkatan Dan merupakan di antara uh, kitab yang sering diperbacakan, diperdengarkan kepada orang-orang uh, yang mendalami ilmu hadis Rasulullah SAW Dan saya Alhamdulillah sewaktu saya sampai ke Mesir dulu di peringkat uh, tahun pertama, tahun 2, begitulah saya berada di Mesir. Ada satu program yang dibuat oleh pihak persatuan dan kami telah pun membaca hadis-hadis eh, yang berjumlah dekat hampir 300 ini. Saya telah mendengarnya daripada uh, seorang guru daripada Kelantan dan beliau telah... Mengajar kami ataupun membacakan hadis-hadis ini kepada kami Dan saya merasa begitu tertarik untuk berkongsi juga dengan tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT Untuk kita membacakan kitab yang penuh dengan keberkatan ini Jadi insyaAllah pada hari ini Sebagai mukadimahnya kita akan berkenalan Dengan mukadimah kitab al Imam ibnu Abi Jamrah Yang insyaAllah kalau ada umur-umur yang panjang pada hari-hari Ahad mendatang mungkin selepas 2 minggu insya-Allah ataupun selepas tu kita akan uh, mulang kaji kitab ini dan kalau ada rezeki dalam tempoh setahun ni moga-moga Allah Taala memberikan peluang dan rezeki kepada kita untuk mempelajari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehampir 300 hadis yang dipetik daripada sahih al-Imam al-Bukhari dan semoga Allah Taala merezekikan kita untuk membaca kitab ini secara baik sehingga kita dapat mengkhatam kita ini sebelum saya pulang terbang ke Mesir dalam tempoh setahun akan datang jadi insyaAllah tengok-tengok gaya tu kalau direzekikan Tuhan ada gaya kita boleh habis biiznillah dan sekurang-kurangnya Tuan-Tuan akan mendalami hadis Rasulullah yang mungkin Tuan-Tuan tak pernah dengar sebelum ni yang mana selalunya hanya ada di perbincangan para ulama dan apabila kita sudah masuk uh, mempelajari sebuah kitab yang dikarang oleh para ulama kita maka ketika itu kita akan mendalami ilmu Islam secara baik secara bersistem gitu walaupun tidak semuanya sekali tetapi kita telah mula mengorak langkah untuk mendalami ilmu Islam secara baik dan secara bersistematik semoga Allah taala mendekatkan lagi kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan yang dirahmati Allah subhanahu wa taala Sebelum saya uh, ataupun kita semua mendengar eh uh, perbahasan yang diperbincangkan di dalam mukaddimah uh, kitab Ibnu Abi Jamrah Mukhtasar Ibni Abi Jamrah menjadi satu kebiasaan dan juga tradisi para ulama hadis sebelum mereka membacakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka akan memperdendangkan kepada para hadirin sepotong hadis yang dikenali dengan al-musalsal bil awwaliyah Atapun al musalsal bil rohmah, al musalsal bil awaliyah adalah sepotong hadis yang diriwayatkan daripada generasi ke generasi yang mana hadis ini akan dibacakan pada mula-mula kelas. Dengan harapan hadis ini akan menjadi satu batu loncatan untuk para penuntut ilmu hadis menjadi seorang yang begitu menyayangi sesama makhluk Allah Subhanahu Wataala dengan harapan semoga dengan sikap itu mengundang rahmat Allah Subhanahu Wataala kepada mereka. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wataala, mungkin tuan-tuan pernah mendengar sebelum hari ini daripada mulut saya hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mungkin juga kebetulan pada hari ini ada orang yang mula-mula sampai dan dia langsung tak pernah dengar walau sepotong hadis daripada mulut saya maka ketika itu tuan-tuan yang dirahmati Allah kalaulah sebelum ini tuan-tuan pernah mendengar mana-mana hadis daripada saya maka ketika itu hadis yang akan kita bacakan ini diiktibar sebagai hadis yang mula-mula sekali tuan-tuan dengar berbanding dengan hadis-hadis selepas ini dipanggil al-alawaliyah al-idafiyah hadis yang dianggap sebagai hadis yang mula-mula sekali kita dengar berbanding kepada hadis yang selepas ini sebab sebelum ini kita dah pernah dengar hadis kalau tuan-tuan biasa dengar hadis daripada saya tapi kalaulah kebetulan inilah kali pertama tuan-tuan bertemu dengan saya dan langsung tak pernah dengar hadis daripada mulut saya maka ketika kita bacakan hadis ini maka tuan-tuan telah mendengar Hadis ini sebagai hadis yang mula-mula sekali tuan dengar daripada saya Dan ia dianggap sebagai hadis yang begitu menarik lah Sebab kita mula-mula sekali dengar hadis ni daripada mulut seseorang guru Pun begitu tuan-tuan saya bukanlah seorang ulama hadis Saya hanya seorang pelajar di al azhar syarif yang masih lagi menuntut ilmu di sana Cuma sebagai mengambil keberkatan Saya ingin membacakan salah para guru yang telah menyambungkan di antara saya sehinggalah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yang mana setiap orang guru akan menjadikan hadis ini Sebagai hadis yang mula-mula sekali diperdengarkan kepada anak muridnya Sama ada anak murid itu betul-betul mendengar hadis itu secara mula-mula sekali Ataupun dia pernah mendengar hadis itu Hadis yang lain daripada mulut si guru Namun berbanding dengan hadis yang lain Hadis yang seterusnya Maka hadis yang akan kita bacakan ini Dianggap sebagai hadis yang mula-mula Bismillahirrahmanirrahim Qalal fakiru ila afi rabbih Khairul nizam ibnu Mat Husin Ibn Yusuf Ibn Din Al-Malizi Al-Fakir Orang yang miskin iaitu saya Yang mengharapkan Keampunan daripada Tuhannya Khairul nizam bin Mat Husin Bin Yusuf bin Din Orang Malaysia Al-Malizi Berkata Haddasana syaikhuna al-muhaddith Al Fakihu Fadila Sheikh Muhammad Nuruddin ibnu Marbu Al Banjar ya, Al Makki Ash Shafi'i, dan dia adalah orang yang sangat terkenal. Dan dia adalah orang yang sangat terkenal. Dan Saya adalah orang yang sangat terkenal. Dan dia adalah orang yang sangat terkenal. Dan dia adalah orang yang saya terkenal. Dan dia adalah orang yang sangat terkenal. Dan dia adalah orang yang sangat terkenal. Dan dia adalah orang yang sangat terkenal. Dan dia adalah orang yang sangat terkenal. Dan dia adalah orang yang sangat terkenal. Kepada kami ketika itu, maka hadis ini dianggap sebagai hadis yang mula-mula sekali saya dengar berbanding dengan hadis-hadis yang selepas itu. Jadi saya mendengar hadis ini sebagai hadis yang mula-mula daripada beliau secara idoafi, iaitu secara melihat kepada hadis-hadis yang saya dengar daripada mulut beliau selepas beliau meriwayatkan hadis ini. Anilah alamatil musnin ash-shaykh Muhammad Iyasin bin Muhammad Aisy al-Fadani al-Maqi dari beliau telah mendengar hadis ini. Daripada al-Syeikh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani Al-Maki Dan hadis ini merupakan hadis yang mula-mula sekali, sekali yang beliau dengar Daripada Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani Al-Maki Syekh Muhammad Yasin berkata Qal arwi hisama'an jama'atin jama kathirina minasyuyuh minhumul allamah al-muhadis al-kabir Abdul Qadir Ibn Tawfiq Shalabi Al-Tarabulsi Al-Madani wa huwa awaluhadis sami'atuhu minhu bil-medinatil munawwarah wal-allamatul mukri'u shihabu Ahmad Ibn Abdillahi Al-Mukhalalati Al-Makkiy wa huwa awwal hadith sami'atuhu minhu kilahuma 'anil muhaddis al-kabir as-sayyid muhammad abin nas al-khatib ad-dimashqi wa huwa awwal jadi al-shaykh muhammad yasin bin muhammad is al-fadani berkata saya telah meriwayatkan hadis ini secara mendengar daripada melalui telinga saya daripada beberapa orang ulama yang ramai di antara mereka adalah al-allamah al-muhaddis al-kabir Abdul Qadir bin Tawfiq Syalabi At-Tarabulsi Al-Madani dan saya dan beli, dan hadis itu adalah hadis yang mula-mula sekali kata beliau saya dengar daripada asy Abdul Qadir bin Tawfiq Syalabi At-Tarabulsi di Madinah Al-Munawarah dan saya juga turut mendengar hadis ini daripada al-Alama al-Mukri Ash-Shihab Ahmad bin Abdullah al-Mukhallalati al-Makki dan hadis ini juga merupakan hadis yang mula-mula sekali saya dengar daripada beliau. Ini katanya Syekh uh, Muhammad Yasin bin Muhammad Isa al-Fadani al-Makki. Kedua-dua ulama ini meriwayatkan hadis ini daripada al-Muhaddis kilahu ma'anil muhaddis al-kabir as-sayyid Muhammad Abi Nadl al-Khatib Dimashqi wa huwa awwal. Kedua-dua ulama tadi telah pun hadis ini daripada al-muhaddis al-kabir as-sayyid Al Muhammad Abi Al Nadl al-Khatib Al Dimashqi dan mereka berdua telah mendengar daripada guru ini hadis ini sebagai hadis yang mulus-mulus sekali ini mereka dengar. 'Ani shaykhi shaykhi Ibrahim al-Bajuri wa huwa awwal daripada asy-syekh Shaykhul Islam Al-Syikh Ibrahim Al-Bajuri Dan ini juga merupakan hadis yang awal Yang didengar oleh Muhammad Abin Nas Al-Khatibi Dimaski daripada Al-Syikh Al-Bajuri Syikh Al-Bajuri pula Anil al alamati Muhammadin Al-Amiri Al-Kabiri wa huwa awal Syekh Muhammad Ibrahim Al-Bajuri telah mendengar mendengar hadis ini daripada Al-Allamah Muhammad Al-Amir Al-Kabir dan beliau telah mendengar daripada Al-Allamah Muhammad Al-Amir Al-Kabir hadis ini sebagai hadis yang mula-mula sekali beliau dengar daripada beliau. Ini syekh Bajuri dengar daripada Syekh Muhammad Al-Amir. 'An Shihab Ahmad Al-Jawhari wa huwa syekh Muhammad Al-Amir telah mendengar hadis ini daripada Asy-Syeikh Shihab Ahmad Al-Jauhari dan ini juga merupakan hadis yang mula-mula didengar oleh Muhammad Al-Amir daripada Asy-Syeikh Ahmad Al-Jauhari ani Syeikh Abdullah bin Salim Al-Basri wa huwa awwal Ahmad Al-Jauhari telah meriwayatkan hadis ini dan mendengar hadis ini daripada al-Syeikh Abdullah bin Salim al-Basri dan Syekh Ahmad al-Jawhari telah mendengar hadis ini daripada Syekh Abdullah bin Salim al-Basri sebagai hadis yang mula-mula sekali beliau dengar Ani Anishyams Muhammad bin Alaiddin al-Babili wa huwa awal Syekh Abdullah bin Salim telah mendengar hadis ini daripada al-Syeikh Muhammad bin Alaiddin al-Babili Sebagai hadis yang mula-mula sekali beliau dengar daripada guru ini. Anishihab Ahmad bin Muhammad Ashilbi Al-Hanafi. Wa huwa awwal. Syikh yang namanya Muhammad bin Alauddin Al-Babili telah meneruayatkan dan mendengar hadis ini. Daripada guru beliau yang bernama Ashihab Ahmad bin Muhammad Ashilbi Al-Hanafi. Dan ia merupakan hadis yang mula-mula sekali. Beliau dengar daripada Syekh Syihab Ahmad bin Muhammad Ashilbi. Syekh. Ash-Shihab Ahmad bin Muhammad Ash-Shilbi Al-Hanafi pula mendengar hadis ini dengan menyatakan Qala haddathan al-jamalu Yusuf ibn Zakaria wa huwa awal Beliau mengatakan Jamal yang bernama Yusuf ibn Zakaria telahpun menceritakan ataupun meriwayatkan kepada kami hadis ini Dan ia hadis yang mula-mula sekali Saya dengar daripada beliau Qala akhbaran al-burhanu Ibrahim ibn Ali ibn Ahmad al-Qalqal al-Qal Qashandi Kata Syekh Jamal Muhammad bin Zakaria, saya telah mendengar ataupun telah meriwayatkan hadis ini daripada Al-Burhan Ibrahim bin Ali bin Ahmad Al-Qalqashandi dan ia merupakan hadis yang mula-mula sekali saya dengar. Qala haddathana Abu abbas Ahmad bin Muhammad bin Abi Bakr Al-Shahir bil Wasiti wa huwa Kata Syekh Ibrahim bin Ali tadi, Abu abbas guru saya telah pun menceritakan kepada kami yang bernama guru kami yang bernama Ahmad bin Muhammad bin Abi Bakr yang lebih dikenali dengan nama Al-Wasiti telah pun meriwayatkan hadis ini kepada kami dan ia merupakan hadis yang mula-mula sekali kami dengar daripada beliau. Qala akhbarana al-Khatib Muhammad ibn Muhammad ibn Ibrahim al -maydumi. kata Asy-Syeikh Al-Wasiti guru saya guru kami yang bernama Al-Khatib Sadruddin Muhammad bin Muhammad bin Ibrahim Al-Maidumi telah pun menceritakan kepada kami hadis ini dan ia merupakan hadis yang mula-mula kami dengar daripada beliau. Wa huwa awwal qala akhbarana an Abu al-Faraj Abdul Latif ibn Abdul Al-Harrani wa huwa awwal. Syekh yang bernama Sadruddin Muhammad bin Muhammad bin Ibrahim Al-Maidumi telah menyatakan bahawa Sesungguhnya guru kami yang bernama An najib Abdul Faraj, Abdul Latif bin Abdul Mun'im Al-Harrani Telah pun menceritakan kepada kami hadis ini Dan ia merupakan hadis yang pertama sekali kami dengar daripada beliau Syekh Abdul Latif pula menyatakan Qala akhbaran al-hafiz, Abdul Faraj, Abdul Rahman bin Ali ibn al Jauzi Ibn al Jauzi al-Bakri wa huwa awal Syekh Abdul Latif menyatakan Guru kami yang bernama Al Hafiz Abdul Faraj Abdul Rahman bin Ali bin Al Jauzi Al Bakri telah pun menceritakan kepada kami hadis ini dan ia merupakan hadis yang mula-mula sekali kami dengar daripada beliau. Qala akhbarana Abu Sa'id Ismail ibn Abi Salih al Mu'adhin al Naysaburi wa huwa awwal. Sheikh Abdul Faraj Abdul Rahman pula menyatakan bahawa guru beliau Mengatakan bahawa guru kami yang bernama Abu Sa'id Al-Ismail bin Abi Salih Yang merupakan seorang tukang azan Yang yang merupakan seorang orang Naisabur Telah pun menceritakan kepada kami hadis ini Dan ia merupakan hadis yang mula-mula sekali kami dengar daripada beliau Kalau haddathani walidi Abu Salih Ahmad bin ibnu Abdul Malik Al-Muazzin Al-Naisaburi Wahu awal Sheikh Ismail bin Abi Salih pula berkata Ayah saya yang bernama Abu Saleh Ahmad bin Abdul Malik yang merupakan seorang tukang azan telah pun menceritakan kepada kepada saya hadis ini dan ia merupakan hadis yang mula-mula saya dengar daripada ayah saya tadi kata beliau kalaulah hadrasani Abu Thahir Muhammad bin Muhammad bin Mahmish al-Ziyadiyahu wa awal Abu Saleh yang bernama Ahmad bin Abdul Malik menyatakan bahawa guru guru saya yang bernama Abu Tahir Muhammad bin Muhammad bin Mahmish Az-Ziyadi telah menceritakan kepada saya hadis ini dan ia merupakan hadis yang mula-mula sekali saya dengar daripada beliau Kalau akhbarana Abu Hamid Ahmad bin Muhammad ibni Yahya ibni Bilal Al-Bazaz Wahua awal Syekh Abu Tahir Muhammad bin Muhammad bin Mahmish berkata Guru kami yang bernama Abu Hamid Ahmad bin Muhammad bin Yahya bin Bilal Al-Bazzaz Telah pun menceritakan kepada kami hadis ini Dan hadis ini merupakan hadis yang mula-mula sekali kami dengar daripada beliau Kalau haddathana Abdul Rahman Ibn Bishr bin Al-Hakam Al-Abdiyin Naisaburi Wahu Awal Syekh yang bernama Abu Hamid Ahmad bin Muhammad bin Yahya Telah berkata Guru kami yang bernama Abdul Rahman bin Bish bin Al-Hakam Al-Abdi an Al naisaburi telah pun menceritakan kepada kami hadis ini dan ia merupakan hadis yang mula-mula sekali kami dengar daripada beliau. Qala hadatsani Sufyan bin Uyainah wa huwa awwal. Al-Sheikh Abdul Rahman bin Bish bin Hakam Al-Abdi telah berkata, guru saya yang bernama Sufyan bin Uyainah telah pun menceritakan kepada saya dan ia merupakan hadis yang pertama yang saya dengar daripada beliau dan sampai ke sinilah Sampai kepada Syekh Sufyan bin Uyainah Berhentilah uh, Maknanya tasalsul Ataupun kaedah Meriwayatkan hadis sebagai hadis yang mula-mula sekali Kerana beliau meriwayatkan hadis ini Tidak pula beliau menyatakan ini hadis Yang mula-mula sekali yang saya dengar Jadi sampai kepada Syekh Sufyan bin Uyainah Daripada guru saya Syekh Nuruddin dan guru kita semulah Sheikh Nuruddin, Marbu Al-Banjari, kesemuanya menyatakan ini hadis yang mula-mula sekali saya dengar daripada guru saya, bersambung mesambung sambung sehinggalah kepada Syekh Sufyan bin Uyainah. Sampai kepada beliau, beliau tidak boleh menyatakan bahawa ini hadis yang mula-mula sekali beliau dengar. An Amri bin Dinar, Sufyan bin Uyainah telah meriwayatkan hadis ini daripada Amri bin Dinar, An Abi Qabus, Maula, Abdul Maula Abdullah ibni Amr ibn Al-As. Okey. Sheikh Amr bin Dinar telah meriwayatkan hadis ini daripada seorang lelaki yang bernama Abu Qabus yang merupakan bekas hamba kepada Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As. Ana Abdullah ibni Amr ibn Al-As. Abu Qabus meriwayatkan hadis ini daripada Sayyidina Abdullah bin Amr ibn Al-As selaku bekas tuan beliau kata, kata Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ar arhamuna ar rahmanu tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama' yarhamukum man fis sama' Jadi kata Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As beliau telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa, wa telah bersabda Orang-orang yang merahmati Akan dirahmati oleh Tuhan yang maha merahmati Tuhan yang maha merahmati Tabaraka wa ta'ala Dalam satu riwayat lain Hanya menyatakan Ar-Rahimuna yarhamuhumurrahman Tanpa menyatakan kalimah Tabaraka wa ta'ala Dalam riwayat lain pula Ar-Rahimuna yarhamuhumurrahmanu Tabaraka wa ta'ala Irhamu man fil ardi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda kepada kita semua Rahmatilah kamu semua Kamu semua rahmatilah Sesiapa yang berada di atas bumi Apa saja yang berada di atas bumi Yarhamkum Dalam riwayat yang lain Yarhamkum Dengan membariskan depan pada kalimah mim Yarham ataupun Yarhamu Yarhamkum ataupun Yarhamukum Manfis sama Rahmatilah Sesiapa yang berada di atas bumi Kata Rasulullah Nanti yang di langit akan merahmati orang yang merahmati sesiapa yang berada di atas bumi. Jadi hadis ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan kepada kita bahawa Rasulullah menggesa kita supaya mempunyai satu sikap menyayangi sesama makhluk Allah di atas muka bumi kerana Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai satu sikap iaitu akan membalas perbuatan hambanya berdasarkan apa yang dibuat oleh hamba-Nya terhadap hamba hambanya yang lain. Sekiranya kita merahmati sesama hamba Allah, sama ada manusia, sama ada dan sebagainya, nanti yang di langit akan merahmati orang yang merahmati. Maksudnya penduduk langit yang merupakan para malaikat Allah Subhanahu wa taala akan merahmati orang yang merahmati. Sesama makhluk Allah yang berada di atas muka bumi. Apabila para malaikat penduduk langit merahmati kita selaku orang yang merahmati, nescaya rahmat malaikat membawa kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, inilah hadis yang, di, yang di, diriwayatkan yang dianggap sebagai hadis yang mula-mula sekali diriwayatkan dan saya meriwayatkan hadis ini kepada tuan-tuan yang dirahmati Allah dan tuan-tuan dianggap sebagai orang yang mendengar hadis ini sebagai hadis yang mula-mula sekali saya dengar dan kalau ada rezeki mungkin tuan-tuan akan riwayatkan pula kepada kawan-kawan tuan-tuan ataupun anak pinak ataupun cucu tuan-tuan bersambunglah insya-Allah sampai ke hari kiamat di antara kita singgullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di antara saya dengan Rasulullah di antara saya dengan Nabi ada 25 orang perawi di antara saya dengan Rasulullah ada 25 orang para ulama yang menghubungkan di antara saya dengan Nabi bermaksud kalau tuan-tuan meriwayatkan hadis ini melalui saya di antara tuan-tuan dengan Rasulullah ada 26 orang yang bermula dengan saya kemudian guru saya Fadilatu Syekh Nuruddin bin Marbu al-Banjari bersambung dengan Syekh eh uh, Yasin Al-Fadani bersama-sama sehingga kepada Sayyidina Abdullah Ibni Amr bin As sehingga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Jadi tuan-tuan, tuan-tuan bersamu nasab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Antara tuan-tuan dengan Rasulullah ada 26 orang para ulama. Antara saya pula dengan Nabi ada 25 orang para ulama. Dan kalau lah fadilatul syekh Nuruddin bin Marbu Al-Banjadi datang sini minta beliau riwayatkan hadis ni supaya tuan-tuan tak rugi dengan sebab saya daripada jadi 26 orang lebih, -lebih jadi 25 orang. Jadi tuan-tuan minta daripada beliau supaya beliau meriwayatkan hadis ni kepada tuan-tuan, akhirnya kita akan jadi sama level iaitu di antara kita dengan Rasulullah ada 25 orang para ulama yang telah menggabungkan di antara kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah tradisi yang kami pelajari dan mungkin jarang berlaku di sini. Tapi saya rasa elok tradisi ini dicuba di dibawa di, di sini supaya kita dengan Nabi ini kita tahu bersambung di antara kita dengan baginda. Dan izinkan saya sekali lagi untuk membacakan pula para ulama yang menyambung di antara saya dengan kitab uh, Mukhtasar Ibni Abi Jamrah dengan pengarang yang menulis kitab itu sendiri. Yang mana Antara kita dengan beliau Bersambung sehinggalah kepada pengarang Maknanya kita ni Generasi umat Islam ni Di antara satu generasi dengan generasi Berguru Sama-sama berguru Yang ni berguru dengan kawan ni patut dia ni berguru dengan orang ni Bersambung sehinggalah kepada pengarang Pengarang pula bersambung sehinggalah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab tu umat Nabi Muhammad ni umat yang terpuji Umat yang saling menyayangi di antara generasi dengan generasi Kerana ilmu daripada Rasul Bersambung daripada generasi sampailah kepada kita Jadi insyaAllah sebagai mukadimah hari ini Izinkan saya sekali lagi walaupun mungkin tuan-tuan Allah tu dia panjangnya nama seorang-seorang tapi tuan-tuan inilah di antara para ulama' dan para awliya' yang telah menggabungkan kita sehinggalah kepada Rasulullah s.a.w. dan kalau tuan-tuan nak tengok sendiri nama-nama ini insya Allah boleh ambil daripada saya baik, sanat yang menyambungkan di antara saya dengan pengarang kitab yang akan kita baca sebentar nanti insyaAllah, iaitu Al-Imam Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad bin Abi Jamrah Al-Azdi yang dikebumikan di Mesir, di Mukattam dan saya Alhamdulillah telah pemenziarahi beliau berulang kali. Okay, ini adalah sanat yang menyambungkan saya. Ataupun selisilah para guru yang telah menyambungkan Di antara saya dengan beliau Supaya antara kita dengan beliau ni Bersambung dan kita boleh baca kitab beliau dengan penuh keberkatan Kerana beliau mengajar kepada anak murid beliau Anak murid beliau mengajar kepada anak muridnya Bersambung-sambung sehinggalah Sampai kepada saya dan saya pula Membacakan hadis-hadis ini kepada tuan-tuan yang terahmati Allah Qal al-fakiru ila'afi rabbi khairu nizam ibnu man husin bin yusuf bin din al-malizi al-azhari Qal kultu Arwi hadhal kitab al-mubaraka Ani syaykhih Aziz bin Cikman al-Kalantani al-Malizi Sama'an li atrafin kathirah minhu Wa ijazatan libaqihi An syaykhihi musnidid dunya wal mudaris bil masjidil haram As-syaykh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa al-Fadani al-Makki An syaykhihi Muhammad Ali al-Maliki An syaykhihi al-Alamah as-sayyid Abi Bakr Ibn Muhammad Syatal Maliki Al-Ma'ruf Bi Al-Sayyid Bakri Ani Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan Al-Makki Ani Uthman Ibn Hassanin Al-Dimyati Ani Al-Alamah Abdillah Ibn Hijazi Al-Syarkawi Ani Shamsi Muhammad Ibn Salim Al-Hifni Ani Abdil Azizi Ziyadi Ani Shams Muhammad Ibn al Al-Ala Al-Babili Ani Shaykh Salim Ibn Muhammad Al-Sanhuriy Ani Najmi Muhammad ibni Ahmad al-Ghiti, ani Qadi Zakaria ibni Muhammad al-Ansari, ani Hafiz Ahmad ibni Ali ibni Hajar al-Asqalani, ani Musnad Abdul Rahman ibni Muhammad, ani Abihi Muhammad ibni Ahmad ibni Utsman al-Zahbi, ani Mualif Abu Muhammad Abdullah ibni Muhammad ibni Abu Jamrah al-Azdi rahimahullahu sabbahana tala. Ta Yang bermaksud saya meriwayatkan kitab yang penuh dengan keberkatan ini daripada guru saya Sheikh Aziz bin Chekman al kalantani orang Kelantan. Saya telah mendengar kebanyakan hadis ini daripada beliau dan ada sebahagian hadis saya tak dengar daripada beliau. Cuma yang saya tak dengar tu sedikit. Daripada guru beliau iaitu Asy-Sheikh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani Al-Makki. Daripada guru beliau pula iaitu guru pada Sheikh Yasin yang bernama Syekh Muhammad Ali Al-Maliki daripada guru-guru beliau yang bernama Abu Bakr bin Muhammad Syata Al-Makki yang lebih dikenali dengan nama As-Sayyid Bakri daripada As-Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan Al-Makki ini merupakan diantara antara ulama Mekah bermazhab Syafi'i yang pernah menjadi qadhi mudah menjadi mufti dalam mazhab Syafi'i di Makkah Al-Mukarramah Syekh Zaini Dahlan boleh meriwayatkan kitab ini daripada Usman bin Hasan al-Dimyati daripada Al-Allama Abdullah bin Hijazi al-Syarkawi as daripada Ash-Syams Muhammad bin Salim al-Hifni daripada Abdul Aziz al-Ziyadi daripada Ash-Syams Muhammad bin Ala al-Babili daripada Ash-Syaykh Salim bin Muhammad al-Sanhuri daripada Al-Najib Muhammad bin Ahmad al-Ghaiti daripada Al-Qadi Zakaria bin Muhammad al-Ansari Siapa yang belajar mazhab Syafi'i, kita akan jumpa nama ini, Syekh Zakaria Al-Anshori. Antara orang yang begitu hebat dalam mazhab Syafi'i, sehingga kalau kita jumpa dalam mazhab Syafi'i, berkata Syeikhul Islam, yang dimasukkan dengan Syeikhul Islam adalah Syekh Zakaria Al-Anshori. Makam beliau hari ini berada dalam Masjid Al-Imam Asy-Syafi'i. Al yang mana kalau kita nak pergi ziarah Imam Syafi'i dalam masjid beliau Makam Imam Syafi'i dalam masjid ini Kita akan jumpa dulu makam Sheikh Zakaria Al-Ansari Setelah ke depan sikit, barulah kita jumpa makam Al Imam Syafi'i Yang kedua-dua mereka berdua Dikebumikan di Mesir, di Kaherah. Sheikh Zakaria Al-Ansari meriwayatkan kitab ini Daripada Al-Hafiz Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani Pengarang kitab Fatuhul Bari ha, Ada juga Fatuhul Bari kat Malaysia ni Ya yang ni bukan Fatul Bari Malaysia ni, Fatul Bari Mesir eh. Pengarang kitab Fatul Bari yang bernama Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani. Yang juga turut dikebumikan di Mesir, di Kaherah. Dan saya telahpun menziarahi makam beliau. Anil Musnid Abdurrahman bin Muhammad. Okay. Beliau Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani meriwayatkan kitab ini daripada guru beliau yang bernama Abdurrahman bin Muhammad. Syekh Abdul Rahman bin Muhammad meriwayatkan kitab ini daripada ayah beliau sendiri yang bernama Muhammad bin Ahmad bin Osman Az-Zahabi dan Syekh Muhammad bin Ahmad bin Osman Az-Zahabi meriwayatkan kitab ini daripada pengarang kitab ini sendiri iaitu Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad bin Abu Jamrah. Al-Azdi Rahimahullahu Subhanahu Wa Ta'ala Semoga dengan kita menyatakan nama para ulama dan para wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini Akan mendatangkan keberkatan kepada kita dalam membacakan kitab ini Dan marilah sama-sama sebelum kita membaca sedikit mukadimah kepada kitab uh, Syekh Ibn uh, Abi Jamroh ini Kita hadiahkan segugus Al-Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para ulama yang telah menyambungkan di antara kita sehinggalah kepada Rasulullah khususnya kepada para ulama yang telah pun kita sebutkan namanya sebentar tadi. Bismillahil Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash-siratal mustaqim syurga bagi mereka engkau telah kepada mereka, Alhamdulillah tuan-tuan dan puan Allah. Hai ni tak sempat belajar lagi ah. Tapi maafkan saya mungkin tuan-tuan macam tak biasa tapi inilah di antara keberkatan yang kami perolehi pada Guru Kabin saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Semoga ada keberkatan dalam kita menyebut nama-nama para ulama besar yang menghubungkan kita. Dan kita subhanallah kita tahu generasi ke generasi sehinggalah kepada Rasulullah SAW. Dan insyaAllah kita akan membaca sedikit mukaddimah. Eh, kita baca mukadimah. Uh, Al Imam Ibnu Abi Jamrah sebelum uh, beliau mendatangkan kepada kita hadis yang dimuatkan dalam kitab ini. Kita baca sedikit, kita tengok apa sebenarnya metod dan juga manhaj Syekh Ibnu Abi Jamrah di dalam beliau memilih hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimuatkan dalam sahih Al Imam Al Bukhari. Saya bacakan dulu matannya dalam bahasa Arab supaya bersambung di antara beliau dengan saya kita semua bersambung dengan dengan kitab asal dalam masa Arab. Itu yang nampak kita tengok penterjemahan dia. Jadi maafkan saya ya temung, temung saya sekejap ya. Lepas tu kita akan tengok terjemahan dia insya-Allah. Saya berjelas-jelaju. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al mustanif rahimahullah wa nafa'an Allahu bi 'ulumihi wa 'ulumikum fid daraini Allahumma amin. Qala bismillahirrahmanirrahim rahmanirrahim wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala syaikhu Abu Muhammad Abdullah ibn Sa'ad, ibn Abi Jamrah al-Azdi radiyallahu ta'ala anhu Alhamdulillahi haqqa hamdih Wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammad al-khiyarati min khalqih Wa ala s-sahabati s-sadati al-mukhtarina Li sahabati wa ba'd Falamma kana al-hadith wa hifzuh Min akrabil wasaili lallahi azza wa jalla Bi muktadal athari fi thalik فمنها قوله صلى الله عليه واله وسلم من ادى الى امتي حديثا واحدا يقيم به سنه او يرد به بدعه فله الجنه ومنها قوله صلى الله عليه واله وسلم من حفظ على امتي حديثا واحدا كان له اجر احد و70 نبي صديق والاثر في ذلك كثير ورايت الهمم قد كسرت عن حفظها مع كثره كتبها من اجل اسانيدها فَرَأَيْتُ أَنْ أَخُذَ مِنْ أَصَحِي كُتُبِهِ كِتَابًا أَخْتَصِرُ مِنْهُ أَحَدِيثًا بِحَسَبِ الْحَاجَةِ إِلَيْهَا وَأَخْتَصِرُ أَسَنِيدَهَا مَا عَدَى رَوْيَ الْحَدِيثِ فلا بد منه فيسولى حفظها وتكثر الفائده فيها ان شاء الله تعالى فوقع لي ان يكون كتاب البخاري لكونه من اصحها ولقونه رحمه الله تعالى كان من الصالحين وكان مجاب الدعوة Wahdulillah, man laki tuh mina al-qudat, ladinah, kahd lhamu al-ma'rifah wal-rihla, am man lakiya min as-sadaat al-mukarri, lham bil-fadli. Inna kitabahumaa kurea fi waktu shiddat, illa furjat, walla rukibahih fi markabin, faghriqatqatu, farahibtu ma barakatil hadis, fi tikel barakatil ma fil فلعلّه بفضل الله أن يكشف عما بها وأن يفرج عنها شديد الأهواء التي تراكمت عليها ولعل بحمل تلك الأحاديث الجليلة توفى من الغرق في بحور البدع والآثام فلما كملت بحسب ما وفق الله إليه فإذا هي 300 حديث غير غير كيف كان Wa li kulli man qara'ahu aw sami'ahu bada'al khair bi ghayatih fa nas'alullahal karima rabbal arshil azim ayya ja'alaha li qulubina jala'ad wa li shifaan bi la rabbasi wa sallallahu ala sayidina Muhammadin khatamin nabiyyin walhamdulillahi rabbil alamin Itu adalah mukadimah yang ditulis oleh Al Imam Ibn Abi Jamrah. Baik, mari kita mula azan. Ya okay, alhamdulillah kita berhenti untuk azan. Selepas azan kita sambung sikit lagi untuk melihat apa yang saya terjemahkan bagi kita memahami kalam beliau ini. Insya-Allah Subhanahu Wa ta Ta'ala. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu akbar, Allahu akbar Ash'had an la ilaha illallah Ash'had la ilaha illallah Shollan Muhammad Rasulullah Shollan Muhammad Rasulullah Hayya 'alal fala hayalan salaw la hawla wala quwwata hayya ala al falan hayya al falan Barallahu Akbar Allahu Akbar Allah Baitan Tony rahmatillah Terjemahan kepada Muqaddimah Al-Imam Ibn Abi Jamrah Sebentar tadi ber, berbunyi Dengan nama Allah yang maha pemurah Lagi maha penyayang Baik, tuan-tuan perasan tak? Kalau kita buka mana-mana kitab Akan dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim Ini akan apa tuan-tuan? Adalah sepotong hadis Rasulullah SAW Yang berbunyi Kullu amrin zibalin La yubda'u fihi Bi-Bismillahirrahmanirrahim Fahu'a akta'u Wa fi riwayah ajzam Wa fi riwayah abtar Hadis ini berbunyi Setiap perkara penting Kata Rasulullah SAW Setiap perkara penting Yang tidak didahulukan dengan Bismillahirrahmanirrahim Maka perkara tersebut Akan kurang keberkatannya Sebab itu kalau tuan-tuan perasan Di dalam mana-mana kitab para ulama kita Mereka akan mendahulukan kitab mereka Dengan menyatakan Bismillahirrahmanirrahim Kerana Hadis yang kita dengar sebentar tadi Dan sebagai mengikut Sebagaimana yang ada dalam Al-Quranul Al Karim Karena Al-Quranul Al Karim itu Dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim Surah yang mula-mula sekali Surah Al-Fatihah Ayat yang mula-mula sekali dalam surah Al-Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim Sebab tuan-tuan Jangan lekang kalimah ini Daripada mulut kita dalam apa benda kita nak buat sekalipun Masuk rumah Masuk masjid nak mulakan pekerjaan Nak buka Quran Apa saja yang yang baik Hendaklah kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim Kerana dengan ucapan seringkas ini Dia akan mengundangkan keberkatan kepada kita dalam segala apa yang kita lakukan Kata pengarang yang dirahmati Allah Allah berselawat dan memberikan salam kepada Sayyidina Muhammad Ahli keluarga baginda dan para sahabat baginda Biasanya memang gitu. Bila kita sebut Bismillah, orang akan sambung dengan وَصَلَّ اللَّهُ عَلَىٰ سَيْدِنَا مُحَمَّدْ وَعَلَىٰ أَلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ Kita berselawat kepada Rasulullah SAW. Sebab itu para ulama' dulu mereka begitu tertib. Lepas habis Bismillah saja, mereka akan terus berselawat kepada Rasulullah. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, Guru saya, Fadilatul Syekh Yusri bin Ujdi bin As-Sayyid bin Jabal Al-Hassani menyatakan tak patut bagi seorang Muslim itu dalam masa sehari dia tak berselawat pada Nabi 200 kali sangat tidak patut sekurang-kurangnya 200 kali 100 pagi, 100 malam sebab kalau kita tidak berselawat pada Nabi, maka selawat itu adalah kita dianggap umat Nabi Muhammad yang tidak mengenali erti pengorbanan baginda seakan-akan kita tidak berterima kasih kepada Rasulullah, sehingga Allah sendiri pun berselawat kepada baginda Rasulullah maka sangat tidak layak bagi orang Islam umat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak berselawat kepada Rasulullah Dalam masa sehari kurang daripada 200 kali Itu kata guru saya Batu itu tuan-tuan ambil ini sebagai Sebagai satu usaha untuk kita mendekatkan jiwa kita dengan Rasulullah 100 kali selawat Bukan sikit, bukan banyak pun. Kan? Petang, malam 100 Jadi satu hari per hari Kita akan ada wirid harian kita iaitu berselawat kepada Rasulullah Kata guru saya, Fadilatul Syekh Hirusi bin Rushdi Orang yang berselawat ke Rasulullah ni walaupun dia riak dia akan dapat pahala. Berbeza dengan ibadat yang lain. Satu-satunya ibadat yang akan diterima oleh Allah walaupun dengan tujuan menunjuk-nunjuk adalah berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadat lain kalau kita buat menunjuk-nunjuk Allah tolak. Orang tahu kita rasa bangga mungkin tapi ibadat kita ditolak oleh Allah. Melainkan satu ibadat iaitu berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kerana segala kegembiraan yang ditunjulkan untuk Rasulullah membawa pahala di sisi Allah Subhanahu taala membawa rahmat kepada Allah daripada Allah kepada orang tersebut sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah kalaulah kita mempunyai peluang membaca sahih al-Imam al-Bukhari kita akan mendapati satu kisah yang tersemat di dalam sahih al-Imam al-Bukhari bahawa Abu Lahab Bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dicaci hebat oleh Allah dalam Al-Quran. Tabat siyada Abi Lahab Celakalah dua tangan Abu Lahab. Allah taala cela dalam Al Quran. Bahkan ayat ini kata guru saya Fadilatul Syed Jamal Faruq Ad-Dakak Menunjukkan bahawa dalam masa hayat Abu Lahab lagi Allah telah pun menyatakan dengan jelas Bahawa Abu Lahab ini akan mati sebagai seorang kafir Yang tidak beriman kepada Allah Dan dia akan menjadi ahli neraka Allah Taala. Pun begitu tuan-tuan Dalam surah Al-Imam Al-Bukhari dinyatakan Bahawa Abu Lahab ni setiap hari Isnin Dia tidak akan diazab oleh Allah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 kegembiraan dia terhadap Nabi pada hari tersebut, Allah balas perbuatan baik walau sedikit eh sebenarnya, bebas daripada api naka setiap hari sendiri, per minggu jadi tuan-tuan sebab tu, antara ibadat, satu-satunya ibadat kata guru saya yang akan diterima oleh Allah walaupun dengan tujuan untuk menunjuk adalah berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan alhamdulillah dalam majlis pembacaan hadis ini kita akan sentiasa berselawat kepada Rasulullah sekurang-kurangnya dekat 300 kali kita akan berselawat Nabi itu paling kuranglah Tambah lagi dengan pengajaran, tambah lagi dengan huraian, makin banyaklah kita berselawat. Sebab tu tuan-tuan boleh sebut nama Nabi, jangan lokek, kita sebut Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kita berselawat kepada baginda Nabi, kerana walau kita riak sekalipun, Allah akan bagi pahala kepada kita. Apatah lagi kalau kita tidak riak, hanya mengharapkan kasih dan belas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seterusnya, Asyikh Abu Abdullah, iaitu Abdullah bin Sa'。Ad. Dan Abu Jamrah Al-Asdi Allah Ta'ala meredui beliau Ini doa anak murid lah Allah Ta'ala Moga-moga iaitu Moga-moga Allah Ta'ala meredui beliau Allahumma amin. Telah berkata Segala puji untuk Allah Dengan sebenar-benar puji kepadanya Dan salam Selawat dan salam kepada Sayyidina Muhammad Makhluk terpilih Daripada makhluk-makhluknya yang lain dan selawat serta salam juga kepada para sahabat selaku para ketua yang dipilih untuk bersahabat dengan baginda wa ba'du. Tuan-tuan kalau kita baca mukadimah ni ada banyak pengajaran yang kita boleh ambil. Antaranya tuan-tuan puji-puji ni yang paling layak untuk Allah Subhanahu taala. Sebab tu ada di kalangan para aulia kalau dipuji pun dia tak rasa apa sebab pada hakikatnya semua puji ni milik Allah bukan milik dia. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu taala Pujian ini yang paling layak hanya untuk Allah. Kita puji kawan-kawan kita yang lain, kena tengok juga keadaan. Kalau kita tahu dia itu kalau makin dipuji makin kembang, makin puji makin naik, makin puji makin tumbang. Maka orang begini jangan dipuji depan depan. Sebab kalau kita puji dia, kita sebenarnya ingin merosakkan dia. Sebab itu dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza raaitu maddahin fahsufu fi at-turab." Kata Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, Apabila kamu melihat Orang yang memuji-muji Memuji je memuji kerja dia Ambil tanah kata Nabi Sumbat dalam mulut orang tadi Para ulama kata Hadis ini adalah sebagai satu cadangan Rasulullah Supaya kita memberhentikan tindakan orang yang memuji-muji Apabila yang dipuji itu semakin rosak dengan pujian Kalaulah orang yang dipuji itu Makin dipuji makin kembang Makin belagak makin takabur Maka orang ini Hendaklah diubati dengan cara Menghalang orang lain memuji dia di depan-depan Tapi kalau kita ni Orang puji pun kita kata Allah, awak puji saya Itu yang awak nampak, Ayub saya awak tak tahu Dia boleh Dia boleh jaga diri dia begitu Makin orang puji dia, makin dia mengenai kepada Allah Maka orang begini, dipuji di depan-depan pun Kata para ulama' tak ada masalah Sebab dia tu memang tak terkesan langsung dengan pujian kita Dia hanya dengan Allah SWT Tapi jaranglah orang macam ni selalunya makin dipuji makin eks. Sebab tu kalau kita tengok kawan-kawan kita mak pakai bibi jangan puji depan-depan. Puji belakang-belakang tak apa. Jangan puji depan-depan. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah, di sini dinyatakan oleh al-Imam Ibnu Abi Jamrah, beliau menyatakan selawat dan salam kepada Sayyidina Muhammad makhluk terpilih daripada makhluk-makhluknya yang lain. Maknanya tuan-tuan, semulia-mulia makhluk yang pernah diciptakan oleh Allah adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sehingga tuan-tuan yang -tuan, dirahmati Allah uh, pernah pernah di, Nabi pernah menyatakan ana sayyidu waladi adam wala fakhr saya ini hakikat saya siapa kata Rasulullah saya adalah ketua bagi seluruh anak adam termasuk Nabi Nabi Adam sekali pun Nabi Muhammad ketuanya wala fakhr tapi kata Nabi bukan ini ini bukan tujuan untuk membangga diri ini hanya kurniaan daripada Allah Subhanahu taala sebab itu tuan-tuan dalam satu hadis lain, Nabi menyatakan Man Siapa yang merendah diri, Allah akan mengangkat terjatnya Dan Nabi SAW, kalau kita ada, ada keperluan membaca Ashama'il Al Al-Muhammadiyah Nabi merupakan makhluk Allah yang begitu merendah diri sama makhluk Allah Walaupun baginda itu statusnya lebih hebat daripada arash, daripada kursi Allah SWT Daripada seluruh makhluk Allah Baginda yang paling mulia sekali yang paling yang paling menarik sekali. Pun begitu baginda boleh merendah diri sebagai satu cadangan, sebagai satu pengajaran kepada kita agar kita tidak membongkak diri di hadapan Allah. Arrahimuna yarhamhumurrahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Yang merahmati itu akan disayangi oleh Tuhan yang merahmati. Rahmatilah apa yang di atas mumi nanti penduduk langit akan merahmati orang yang merahmati sesama makhluk Allah di atas muka bumi. Kalau kita baca nabi Muhammadiah sebagai contoh dinyatakan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah makan satu hidangan ada daging ada labu dalam hidangan tu banyak ada daging ada labu kata Sayyidina Anas An bin Malik saya perhati nabi cari mana labu main dalam hidangan tu ada daging ada labu yang Nabi kerap makan adalah labu, kata Sayyidina Anas maka semenjak dari hari itu saya begitu suka makan labu kerana saya telah melihat Nabi Muhammad s.a.w begitu menyukai labu ketika hadis ini diuraikan oleh guru saya Fadilatul Syekh Yusri ibn beliau berpandangan sebenarnya Rasulullah bukan mahu menyatakan Nabi suka makan labu Walaupun Nabi makan labu tapi hakikatnya Nabi buat begitu ketika dalam makan tadi untuk untuk memberitahu kepada kepada kepada para sahabat Nabi, jangan bila makan tu cari yang terbaik. Cuba kalau kita makan, lauk, nasi, ayam. Okelah ayam tu mungkin biasa. Nasi, daging kambing contoh, lepas tu timun. Gambar yang paling tak laku apa dia? Timun. Timun last kali Betul paket-paket takpelah yang terakhir tu takpe ni barakah. Tinggul yang terakhir. Tapi yang akan habis dulu sebelum nasi, saya rasa daging kambing. Rasulullah nak ajar isi kat tawaduk Nabi. Nabi SAW sama-sama makan dengan mamai tu Nabi duk cari benda yang yang lain. Bagi kesempatan untuk orang lain merasa makanan yang terbaik. Tawaduk Rasulullah. Tak macam kita. Baik dalam hadis yang lain. Ini kalau cerita pasal Nabi tuan-tuan tak habis. Allahumma salli ala habibina wa qudwatina Muhammad. Dalam satu hadis yang lain dinyatakan bagaimana para sahabat Nabi itu bila mereka menaiki binatang kuda tu kuda yang naik oleh mereka adalah kuda birzaun. Birzaun itu adalah kuda kuda Parsi begitu. Kuda besar, kuda mewah. Tahu Nabi naik apa? Nabi naik keldai. Keldai adalah binatang tunggangan orang-orang miskin. Bisa orang sahabat naik birzaun bukan tak boleh naik tak ada masalah naik kuda kuda mewah tapi Rasulullah SAW sering pergi ke mana-mana menaiki keldai yang merupakan binatang tunggangan orang-orang miskin sampai ke hari ini kalau kita naik keldai tak rasa bangga pun tapi kau naik kuda kau wow. so, benggah sikit kuda cuba tonton naik keldai Allah tawaduk terus Allah mak keldai kan ya. keldai kan ya. nampak rendah kita sebab itu Allah binatang tunggangan orang miskin semenjak dari dulu lagi tapi Nabi SAW tidak kekok menaiki keledai dan Nabi pernah satu ketika sedang Nabi bersama dengan para sahabat datang seorang wanita yang gila dia ada masalah mental sikit dia jumpa Nabi, dia kata saya nak jumpa Rasulullah apa kata Nabi kepada wanita ni wahai ibu, ibu balik ke rumah ibu suruh saya pergi jumpa ibu, di mana saja yang ibu suka saya akan pergi cari ibu Nabi cakapkan siapa tu? Yang agak kurang akal. Maksudnya sampai Nabi sendiri sanggup nak pergi cari wanita tadi. Patutnya kalau orang besar kita cari dia, bukan dia cari kita. Tapi itulah tawaduk Rasulullah. Maka tidak hairanlah apabila Allah menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai makhluk Allah yang paling terpilih berbanding dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Dan di sini juga dinyatakan bahawa selawat dan salam turut diberikan diutuskan kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku para ketua iaitu para ketua berbanding dengan orang lain yang dipilih untuk bersahabat dengan baginda. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, golongan Syiah, golongan yang mencerca para sahabat, mereka mengundang murka Allah dan mengundang benci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab generasi makhluk Allah paling mulia adalah Nabi Muhammad Selepas Rasulullah, yang paling mulia adalah seluruh para Nabi dan para Rasul. Selepas habis generasi Nabi dan Rasul, siapakah pula generasi termulia selepas generasi para Nabi dan para Rasul. Yang paling termulia selepas generasi Nabi dan Rasul adalah masyarakat yang dipilih oleh Allah SWT. Untuk bersama berjuang dan bersahabat dengan semulia-mulia makhluk Allah Subhanahuwataala itulah para sahabat bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya yang termulia bersama yang paling mulia. Generasi yang termulia selepas generasi para nabi bersahabat dengan insan makhluk Allah paling mulia iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam. Betul kalau kita baca kisah para sahabat, mereka mempunyai hati yang begitu mulus, yang begitu mudah untuk menerima apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana mereka ini generasi yang dipilih khusus oleh Allah. Bapa Tuhan tak pilih kita sebab kita bukan yang tempat yang terbaik. Yang paling terbaik perlu berpadan dengan yang paling terbaik maka atas dasar itulah Rasulullah SAW diapit digabungkan, disertakan dengan para sahabat baginda SAW walaupun di kalangan para sahabat tadi ada sahabat yang hebat ada sahabat orang biasa ada sahabat yang pernah jumpa Nabi sekali je ada sahabat yang mungkin kasar kerana dia ni dah biasa dalam hidup zaman zaman apa? hidup di kawasan padang pasir, perwatakannya enggak kasar sedikit pun begitu mereka lah manusia paling mulia selepas generasi para nabi dan para rasul yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersahabat dengan Rasulullah dalam sehadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wa bersabda la tasubbu ashabi la tasubbu ashabi fawallazi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin zahaban ma adraka mudda ahadihim wala naseefahu atau kama habib mustafa sayyiduna wa maulana muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda jangan kamu semua cela maki para sahabat saya dua kali nabi sebut jangan kamu cela jangan kamu maki para sahabat saya demi tuhan yang saya ini berada dalam kekuasaannya kata nabi nabi bersumpah dengan nama allah kalaulah salah seorang di kalangan kamu semua memberikan satu sumbangan sebesar gunung uhud emas bagi sumbangan emas sebesar gunung Uhud Allah gunung Uhud tuan-tuan kalau tuan-tuan bagi sumbangan emas besar ni saja besar air ni besar apa apa istilah kita orang Melayu ni rupalah betul eh itu pun orang kata hui emas sebesar botol bagi hadiah sebab emas besar ni saja dekat 700 dah satu dinar apatah lagi kalau berat satu botol apatah lagi kalau satu bukit Uhud kata Rasulullah kalau kamu bagi emas sebagai sumbangan kamu yang mana emas itu sebesar gunung Uhud pahala yang akan kamu perolehi tidak dapat menandingi pahala sedekah yang diberikan oleh sahabat saya yang mana hanya bersedekah sebanyak dua tapak tangan bukan emas apa sajalah mungkin uh, gandum mungkin apa saja kurma mungkin sebesar tapak tangan raup gitu ini sumbangan saya. Sumbangan sahabat Nabi sebesar dua tapak tangan tadi kata Rasulullah akan mengatasi sumbangan emas sebesar gunung Uhud yang diberikan oleh bukan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Nabi kita wala nasifahu. Bahkan kalau satu tapak tangan para sahabat Nabi bagi sumbangan untuk Islam sekalipun walaupun satu tapak tangan Pahala yang akan diperolehi, kata Rasulullah Mengatasi pahala emas Sebesar gunung Uhud Yang diberikan oleh bukan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa, alaihi wa sallam. Batu tuan-tuan orang yang mencecah mencela para sahabat Rasulullah yang terjadi pada golongan Syiah yang mencaci Sayyidina Abu Bakar, mencaci Sayyidina Umar, mencaci Sayyidatuna Aisyah, orang-orang ini adalah orang-orang yang rugi kerana mereka telah menumpah murka Allah, menumpah murka Nabi sebab Nabi sendiri mengasihi para sahabat baginda. Sehingga Allah menyatakan aku kan radhiyallahu anhum. Allah meredai mereka iaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al Quran Allah dengan tegas menyatakan Allah telah reda kepada para Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Swt, seharusnya kita berhenti stakat wabadu. Ha tak masuk lagi dalam kodimah nanti baru baru full sekali alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa nanti insyaallah pada rezeki yang terusan kita akan baca pula apakah metod yang ditulis oleh al-imam ibni abi jamrah terhadap kitab beliau yang bernama mukhtasar dia lebih dikenali dengan nama mukhtasar ibni abi jamrah radhiyallahu taala anhu ardah baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu taala ada satu soalan yang yang menarik yang disoal di, di, di, di sini yang berbunyi kenapa dalam al-Quran ada kala Allah bahasakan sebagai kami ada kala aku apa bezanya adakah maksud kami itu ramai baik tuan-tuan yang -tuan dirahmati Allah Subhanahu taala contoh inna anzalnahu fi lailatul qadr sesungguhnya kami telah menurunkan al-Quran pada malam al-Qadar Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Tatkala mana kami berfirman kepada para malaikat. Ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu taala, kadang-kadang Allah guna bahasa saya aku. Kan? Kadang-kadang guna kalimah Kadang-kadang Allah tak ada guna kalimah aku. Kadang-kadang Allah SWT guna kalimah kami. Kalau aku selesai tak ada tak ada masalah sebab memang satulah Allah Taala tuasa. La ilaha illallah hanya satu. Cuma tuan dan tuan-tuan dirahmati Allah, apa maksud kami yang digunakan dalam Al-Quranul Karim merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, asal kalimah kami ini bermaksud ramai. Contoh kalau saya kata nahnu an fil masjid, kita sekarang ni berada dalam masjid. Diguna kalimah nahnu yang bermaksud kita ataupun kami, maksudnya ramai. Mesti tiga ke atas. Kalau dua tak bagi kami lagi dalam bahasa Arab. Eh, sorry. Nahnu dua pun dah digunakan. Nahnu eh, digunakan. Nahnu tu bila dua kata dah digunakan. Cuma nak cerita lebih pada daripada satu. Cuma tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, apabila Allah menggunakan kalimah kami dalam Al-Quran, dan mustahil bagi Allah itu bersifat berbilang-bilang, bermaksud kami yang digunakan oleh Allah dalam Al-Quran, bukan merujuk kepada makna Allah itu berbilang-bilang. Ataupun Allah berkongsi dengan para malaikat. Bukan. Memang kami yang, dilakukan, yang ditujukan kepada Allah Hanya Allah satu-satunya Contoh Wa Ketika kami berkata kepada para malaikat Siapa yang berkata? Allah satu-satunya Bukan Allah betul, beberapa orang tertentu Bercakap dengan para malaikat Bukan begitu Hanya Allah SWT satu-satunya Cuma tuan-tuan yang dirahmati Allah Dalam bahasa Arab juga Bila diguna kalimah kami Kadang-kadang merujuk kepada Maksud kebanggaan Bukan merujuk kepada makna Ramai saya rasa kadang-kadang dalam bahasa Melayu kita pun ada, kalau orang tu dia dia nak, nak menunjukkan dia tu orang yang besar, orang yang agung dia kata, uh, kita berpandangan bahawa, padahal dia seorang ya, dia guna kalimah kita, ha, kita merasakan sepatutnya kena buat begini, begini, begini, dia guna kalimah kita, merujuk kepada diri dia, dia seorang saja. Kerana dalam bahasa Arab juga, atau dalam bahasa Nayib kita pun Alhamdulillah ada, kalimah kami itu kadang-kadang merujuk kepada seorang, kadang-kadang merujuk kepada ramai. Namun apabila Allah Subhanahu Wa Taala yang menggunakan kalimah kami, maka terbatallah makna ramai tadi, dan semestinya makna untuk Allah, hanyalah makna kebanggaan, kehebatan. Kerana Allah bersifat dengan sifat kehebatan dan kebanggaan. Jadi itu yang dimaksudkan dengan kalimah kami dalam Al-Quran berkari. Al Okay. Dan atas itu ada orang Kristian Dia kata dalam Quran pun Ada bukti bahawa Tuhan itu tiga yaitu kalimah kami Bila kami mesti ramai, ramai selalunya tiga Jadi sebab tu Tuhan ada tiga Tuhan Ayah, Tuhan Anak, Tuhan Rohul Kudus ha. Dia kata begitu Tapi kita orang Islam jawab Itu awak faham dengan akal awak Bila kita bicara satu bahasa Kita kena fahami bahasa itu Berdasarkan kaedah bahasa tu, Bukan berdasarkan kaedah otak kita Sebagai contoh, orang, orang Perak ataupun orang Minang, kadang-kadang diguna kalimah awak merujuk kepada mana? Saya. Dalam bahasa Melayu kita, awak maksud kamu. Tapi dalam beberapa dialek, awak bermaksud saya. Contoh kalau saya kata ke tuan-tuan, awak ni miskin orangnya. Dan saya berbahasa dengan bahasa lahjah orang Perak. Apa yang tuan-tuan nak faham? Kalau tuan-tuan marah, silap tuan-tuan lah. Patutnya tuan-tuan kena faham bahasa saya berdasarkan kaedah bahasa yang saya gunakan. Bila saya bercakap dengan bahasa perak, contoh, atau awak rasa, ah, contoh kan, awak ni ah, miskin, benar-benar rasanya, contoh. Maka kalimah awak, bila dia lelajar orang perak, bermaksud saya. Tak boleh kalau orang lain memahami kalimah awak yang digunakan oleh saya, dia faham dengan dengan akal dia ataupun dengan bahasa dia. Kita faham satu bahasa melalui kaedah bahasa tu sendiri. Jadi bila Allah guna kalimah nahnu dalam bahasa Al Quran dalam bahasa Arab, maka perlu difahami kalimah nahnu dalam bahasa Arab bermaksud satu atau bermaksud ramai atau macam mana? Jadi saya dah nyatakan tadi, kalimah kami dalam bahasa Arab, kadang-kadang bermaksud memang ramai sungguh dan kadang-kadang bermaksud seorang. Tetapi menunjukkan kehebatan orang yang menggunakan kalimah kami tadi. Itu sahaja beri tuan-tuan yang dirahmati Allah subhanahu taala Saya memohon kemaafan kepada tuan-tuan yang dirahmati Allah. Mungkin ada yang terkejut, Ya Allah, baca nama orang ramai betul. seorang seorang seorang seorang jadi saya maaf, maafkan saya sebab saya nak mengambil keberkatan dalam majlis pembacaan hadis ni kita ikut dia punya cara yang kami belajar daripada daripada para ulama' bersama-sama sampai ke Nabi. Jadi sekurang-kurangnya pada hari ini kita ada satu pengalaman yang mana kita tahu begini rupanya cara ulama-ulama kita dahulu mereka membaca hadis, mereka tahu generasi mereka yang menyambungkan di antara mereka dengan Rasulullah SAW Dan insya-Allah pada waktu-waktu yang mendatang kita akan sambung lagi kitab ini. Semoga Allah Taala mengurniakan kepada kita rezeki untuk mengkhatamkan kitab ini. Dan kalau khatam nanti saya nak minta orang masjid ini buat kenduri. Ha, makan kambing ke ha? Bubuh labu banyak sikit. Kita tengok mana yang habis dulu. Insya-Allah kalau ada kalau ada rezeki kalau memang kita dapat khatam kitab ni saya nak buat majlis maknanya kita nak panggil ulama-ulama kita yang ada di sini untuk sama-sama hadir dalam majlis khatam dan mungkin masing-masing akan meriwayatkan pula maknanya kitab yang kita baca ini berdasarkan guru-guru mereka pula yang akhirnya, yang akhirnya semua mereka akan bercantum kepada generasi di atas sehinggalah kepada pengarang insya Allah. itu saja pada saya aku lukali hadha wa astaghfirullah li walakum Wa taufiq tawfiq wal hidayah wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ja'alna min ibadikal muttaqin waja'alna min ibadikas salihin waja'alna min ibadikal ladzina yujahiduna li'la'i syari'atiddin. Allahumma salli wa Allahumma ja'anna min ahibba il habibil mustafa Ya Allah jadikan kami di kalangan orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi Wa ja'anna min hamalati syari'at ya arhamar rahmin Jadikanlah kami di kalangan orang yang menggendong syari'at Allah Ya arhamar rahmin Wa ja'anna min ibadik Allazina yujahiduna li'alaih Hazad dini ya akramal akramin Ya Allah ya Tuhan kami Jadikanlah kami ini di kalangan orang yang berjuang bermati-matian untuk mempertahankan dan meninggikan agama ini ya ar-rahmanirrahim. Allahumma zukkna tatbiqal Islam. Ya Allah, rezekikanlah kami untuk kami dapat laksanakan Islam ya ar-rahmanirrahim. Allahumma ja'al biladal muslimina muttabaqan bi ahkamik. Ya Allah, jadikanlah negara-negara orang-orang Islam ya Allah, negara-negara ini dapat dilaksanakan segala hukum hakam ya ar-rahmanirrahim. Fa innahu la quwwata wa la qudratu illa bik. Kasihan ya Allah, tiada lagi kekuatan daya upaya melainkan hanya kerana Ya Ar Rahman Rahmin Rabbana atina Fi dunya hasanah Wa fil akhirati Hasanatawakina Azaban Nar Wa sallallahu Ala al-habibil Mustafa Sayyidina Muhammad Wa ala alihi Wa sahbihi Wa baraka Wa salam Wa alamin Taqabbalallahu Minna wa minkum Ada tak di kalangan kita yang rakam tadi? Ada? Ada saya nak ambil tadi Saya ter-delete ter Saya ambilkan eh? okay. tuan الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح اقاموا الصلاه قموا الى الصلاه الله اكبر الله اكبر yuklah tokh istaw istaw atadil wa yirhamni wa yirhamukum Allah luruskan rapatkan saf kemaskan saf wahadu bainal mankibain Bertemu lengan dengan lengan jangan ada peluang syaitan di samping kita auzubillahi minasy syaithanir rajim Allahu Akbar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 Surat al-lazina an'amta alayhim ghayril maghdub alayhim Ghayril maghdub alayhim wala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 قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم الله أكبر سمع الله لمن حمده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 Allah'u akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Arrahmanirrahim Malik yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina as-sirata al-mustaqim Sirata al-lazina am'amta alayhim Ghayri al-maghdubi alayhim Waladdalin Amin قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ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 قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون الله اكبر سمع الله لمن حمدا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 أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمدا، الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر الله أكبر Allahu akbar Semi'allahu liman hamidah Allahu akbar Semi'allahu akbar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 Assalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Astaghfirullah.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 Allahumma anta as-salamu minka as-salam Tabarak tayyadha al-jalali wal-ikram A'udhu billahi minash-shautanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wa salatu wa salamu ala ashrafil mursaleen Wa ala alihi wa ajma'in اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبلة وعملا صالحا اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبارتك ربنا وطلبنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اختم لنا بحسن الخاتمه ولا تختم علينا بسوء الخاتمه وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه الاخيار وسلم التسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم Alhamdulillah.